Топа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. В седмицата, когато Европейският парламент гласува тази резолюция за равнопоставаността на половете, за пръв път в София се проведе феминистка разходка. Що е то? Да започнем с идеята Стана Илиева. Ще говорим на български, макар това да не е майченият език на Стана. Ще видите колко добре тя се справя. Идея по принцип идва от това, че винаги, когато говори с хора за феминизма, тук в България много хора мислят, че е някаква мръсна дума, че има нещо общо с мряза на мъже, което въобще не е вярно. И мисля е много важно да започваме с себе си да образованим хора какво е феминизма точно и какво е смисъл за това дума. Вие живете от няколко години в България. Изненадва ли ви нещо в отношенията мъже-жени? Виждате ли проблем с равнопоставаността? Виждам проблем, но не само в България, да ви кажа, който са свързан с стереотипи. Гидове на разходката бяха студенти от специалността «История на жените» и Пола от Софийския университет за това – сега казвам добър ден на професор Красимира Дъскалова. Да, ние сме съорганизатор Българската асоциация на университетските жени и програма Матилда в Софийския университет, в философски факултет сме ситуирани. Програмата Матилда е много интересна, тя е международна програма, заедно с Виенския университет, университета Лион 2, университета в Нотингамен, Централноевропейския университет в Будапешта. Това, което се стремим да направим и да покажем, че жените винаги са били част от историята, но официалният исторически наратив съсредоточен върху политическата, дипломатическа и религиозна история, лесно пренебрегва активностите и идеалите на втория пол, както образно нарича Симон де Болар. И проблемите, свързани с женския пол, много често се пресичат с други проблеми, основани на класа, раса, възраст, религия и създават специфични и различно ситуирани прояви на феминизма. И с този тур ние искаме да обговорим, да набравим видими женските места на колективната памет и да разкажем историята на българското женско движение и на българския феминизъм. Откъде мина да. този маршрут? Старали сме се този маршрут да обхваща различни етапи от на специално на българското женско движение, свързано с образование на жените. Затова сме близо, започваме с Софийски университет и говорим за образователните права на жените, които дълги години са изключени от висшето образование. Едва 1901 година. След това а, минаваме покрай парламента и там говорим за политическите права на жените. Отново става въпрос за дискриминация към женския пол. Едва 1937 година жените получават права да участват в местните избори, а 38 година за първи път участват в парламентарните избори, но не всички жени, а само умъжните, разведените и вдовиците. Тоест, националната държава има различни политики по отношение на мъжете и жените граждани и тези неща не се знаят. А ние смятаме, че са важни за преодоляване на съвременните неравенства. След това се отправяме по Шишман, там се спираме до днешното седмо училище, където се е помещавала Първата Софийска девическа гимназия и където е създадено Дружеството на българките с висше образование. По-нататък отиваме с двора на Свети Седмочисленици, където са погребани Петко Карабелов и Екатерина Карабелова, една от най-известните български активистки на женското движение, председателка на Софийското женско дружество, след това заместник председателка на Българския женски съюз, също така участничка в Международната лига за мир и свобода, с много международни контакти, много видимо присъствие в Международното женско движение, след което мина Покрай дома на Елисавета Багряна и също така пред паметната на Яна Язова, за да говорим за жените в писателската професия и за връзката между литературен труд и литературен канон, защо жените не са толкова видими, не са толкова чествани, не са преподавани в учебниците по литература и също така в университетското преподаване те не присъстват толкова активно. Не само в полето на историята, но и в полето на литературата. Подценяван техния труд. Да, и в областта на литературната история в, във всяка една сфера на социалния живот съществували тези социални неравенства, които, за съжаление, и до ден днешен имат своите измерения. Разбира се, не в такава драстична степен, но така или иначе ние смятаме, че историята е важна за нашето съвремие и за това се стремим да направим видими тези, така наречени от нас, женски места на колективната памет. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.